انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم و الله بما تعملون حضير سرک الله رضيم وما الله ساملسنوك ساملسنوك شتان vas plaši neimaštino i ne vas da budete škrti الله vam obećava oprost i nagradu svoju Allah je neizmjerno dobar iz nas sve on daruje znanje onome kome hoće a onaj kome je znanje darovano, darovano je, darovan je blagom neizmjernim A shvatiti mogu samo oni koji se razumnom obdareni. Za sve što potružite i što zarjetujete, Allah sigurno zato zna. A nevaljalima neće nikom moći pomoći. Lijepo kad javno dajete milostinju, ali je za vas bolje ako dajete siromasima kad niko ne vidi. I on će prijeći preko nekih vaših rdžavih postupaka. Allah dobro zna ono što radite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišanom Allahu Đalašanu Na svim blagodacom kojima svakodne ne Uživamo Neka su najljepši salavaci selama na Njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda salallahu alaihi ve sellem Njegovu častnu porucu na plemente ashaabe Na naše uzvrte šahide I na sve vjernike koji su u svojim srcima Nosili svjetlo islama I imana od Adama alaihi salama Pa za sudnjega dana Gospodara molimo da nas počasti Da neguje blagodat A posebno blagodat vjeruje Spoznajemo dok posjedujemo i dok imamo te blagodati kod sebe A da nas Allah zaštiti od dana kada ćemo neku blagodat spoznat samo zato što smo izgubili Draga braćo i poštovane sestre Mi se nastavljamo družiti u okrilju hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam I nastojimo da ključno znanje koje svaki put mora u našim srcima da se postepeno povećava izgrađuje postane sastavni dio naših naših života, a to je znanje o Allahu Đelešanuhu. Posanih sallallahu alaihi wa sallam nam je jedna blagodat koju nam Allah poslao kako bi nas uputio na gospodara svih svjetova. I ona ko spozna za Allaha, i ona je ko zna za put istine na dunjalku, takav će dobiti dunjalku jahirat. Ona je ko ne zna za gospodara, bez obzira koliko dunjalka da ima, bez obzira kako mu lijepo na ovome prolaznom svijetu bilo, on zapravo će propasti na ovome i na budućem svijetu. I evo, ene smo napomenu sa imajetom koji je proučio prije nego što prijeđemo na hadisi i na sve ostalo što treba da kažemo vezano za večerašnju temu. Samo jedan, jedan mali detalj. Rekao je Hasan al-Basri Velikan. Allah Đašanu je na 90 mjesta u Kur'an-Kirim. Obećao i čovjeku zagarantirao da će mu davat na faku. I rekao mu da će mu koliko nešto udijeli, koliko nešto dadni, bilo to materijalno, bilo to nešto emotivno, koliko dadni, Allah će mu nadoknaditi. Na 90 mjesta gospodar obećava da na svaka će čovjeku da stigne. A kaže, samo na jednom mjestu u Korani Karimu, ovo majed koji je pročio, kaže, Allah, es shaitanu i a idu kumul fahra. Kaže, šeitan vas prepada sa neimaštinom. Kaže, samo na jednom mjestu je to gospodar rekao, da vas šeitan prepada sa neimaštinom, kaže. I onda Hasan al-Basin nastavlja i kaže, pa smo, kaže mi posumnjali onoga koji istinu govori koji poslanika sa istinom šalje, a poverovali smo lažovo iz prve. Suhanala. Zašto? Zato što ljudi danas se mnogo više brinu za nafaku. Jer mislije da je to u njihovim rukama nego što to prepuštaju gospodarstv i svjetova. I te stvari su ono ključno što mi treba kod sebe ovdje da izgradimo. Da izgradimo odnos vjere, ali i poverenja prema Allahu Đelašanom. Ima ljudi dosta imaju vjeru gospodara, ali ukoliko nema poverenja u Allaha, da sve što je rekao svojoj plementoj knjizi, sigurno se na tebe odnosi, onda ta vjera još uvijek je krnjava. Ta vjera još uvijek nije dostigla pravo svoje značine. Ima ti primjera mnogo, ali evo da, da sada nesvrćemo sa, sa naše teme. Želim da kažem posadnik sallallahu alihi sallam nam je Jedna velika blagodata gospodara svih sjetova Kaže gospodar Kur'an i Kerimu Wama halaktu djinnne wal insa illa lija'budun Kaže djinnne i ljude sam samo stvorio Kako bi meni robovali Kako bi meni i činili Da nemamo muhameda salallahu alaihi wa sallam Mi ne bi znali kako da radimo To zašto nas je gospodar uzastvorio Na koji način da činimo i Kako da mu se približimo Kako da do njegove milosti dođemo Kako da na njegova vrata pokcamo Kako da mu se vratimo okrilje njegovo I kako da, Bogu, da postignemo Spas na oba, na oba svijeta Poslanici sallallahu alaihi ve od najvažnijih stvari koja halka hadisa treba kod čovjeka, kod muslimana, vladu ga koji dolazi tu da proizvede jeste da pojeleća osjeća ljubavi i emotivnu vezu sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. Zašto? Zato što je to najvažnija osoba u tome životu i u mom životu. Kada je pitao poslanik alejhi salatu ve selam Hazreti Omer radijallahu anhu Kaže voliš li više od svoje porodce Voliš li više od svoje djece, od žene Voli, voli voli. Kaže više od samoga sebe o Omere. Kaže Omer radijallahu anhu Kaže ne volim Allahu poslanića Kaže sebe volim najviše Kaže njemu poslanih sallallahu alayhi wa sallam Kaže još uvijek nisi upotpornio svoje vjerovanje Omer zastani malo razmisli I nakon, nakon što je malo sasobom razmisli U par sekundi prođe Kaže Allahu poslaniće Volim te više nego što volim sebe Kaže, o, Omere, sada si potpunio svoje vjerovanje. Šta se to desilo u tih nekoliko sekundi u Omerovom srcu, pa da je odlučio i iskreno rekao to što je rekao. On je spoznao, voljati sebe, to je nešto prirodno. Da insan sebe voli, da sebi želi dobro, to je nešto što je normalno, to je nešto što je prirodno. I svako sebe čuva i želi sebi dobro na ovom svijetu. Međutim, to što ti voliš sebe samoga, toti ne može donijeti ni uspjeh ni na ovom ni na budućem svijetu. Onda je Omer spoznao da to što zavolio poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve ga spašavao od vatri, spašavao ga od adlave srbije, od Allahove, Allahove kazne. Spoznao je da kroz ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve on postiže nešto što je dugoročni od toga da voli samoga sebe, a to je spasi na ovom i na budućem svijetu. Zbog toga vrlo bitna stvar jeste da ga kroz salavate, kroz sjećanje na njega, na njega kroz njegove hadise još više u svojim srcima taj osećaj prema poslaniku sallallahu alejhi Vrlo bitna stvar kod salavata želim da napomenem prije nego što, što prijeđe na hadise. E, treba čovjek ako ništa, muslima kada, kada spozna koliko vrijednost poslanika sallallahu alaihi sallam. Makar ovaj hadis primjenujte svaki dan u svome životu. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam ko donesi na mene 10 salavata ujutro i 10 salavata na večer, za garantovanu mu šefat na svodnji dan. Samo 10 salavata. To je 10 sekundi. Zagarantovan mu je moje, moje zalaganje na sudnje dan. A onaj ko voli još će povećati. Ona ko voli još će još malo da doda. Ali to je neki minimum kojeg treba da se pridržavamo. Da li su ti salavati njemu potrebi? Da li on ima potrebu za tim da ga mi spominjamo salavati na njega donosimo? Subhanallah. U istinu nije tako. Kaže gospodar u Kur'an kerimu. Zaista Allah i njegovi meleki donose salavat, blagosiljaju poslanika. Ja O vi koji vjerujete, donosite salavat na njega, blagosidajte ga i šaljite mu salame. Kada je. Ovaj ajet objavljen, jedan od sahaba je došao, kaže, Allahu poslaniče, kaže, znam kako je salam da ti nazovem. Es salamu alejke, ja rasulallah. Neka je salam na tebe, neka je mir Boži na tebe, Allahu poslaniče. Al kako salava drži njim? Kako salavat da, da donosi na tebe? I onda poslanih sallallahu aleyhi salam kaže, reci ovi riječi, Allahumma salli ala Muhammedinu ala ali Muhammed, gospodaru moj, Allahu moj, blagoslovi muhameda i Muhammedovu porodcu. U trenutku dok ti izgovara salavat, jesi li ikada bio svjestan da ti zapravo nisi, taj, nisi ti taj koji salavat na njega donosi, već ti tražiš od Allaha, gospodara, svih svjetova, da salavat donesi na poslanih aleyhi salam. Allahumme salli ala Muhammed Allahu moj blagoslovi muhameda. sallallahu alaihi ve sellem neka je Allahu blagoslovna poslanika Muhammeda alaihi selama ni u jednom trenutku nisi ti taj koji salavat na njega donosiš već poslaniku sallallahu alaihi ve sellem je dovoljno to što gospodar svih svjetova salavat na njega donosi i kaže se ulema govori u tumačenju ovoga ajeta da je došao ovakav redoslid Allah i njegovi meleki donose salavat na poslanika o vi koji vjerujete donosite salavat na njega Nakon, nakon obaveza donošenja salavata na poslanika je došla, a prije nje je spomenuto to, Allah nas obavijestio da on donosi salavat na njega. Zašto? Da ne bi neki ljudi pomislili da je poslaniku potreban salavat od nas. Ne, već samo salavatom, spomenjanje poslanika ti moraš da imaš koristi. Ti moraš tog bereketa da osjetiš. Možeš svoje probleme da riješiš. Allah je rekao u Kur'an i Kerimu Uelle vi usalli alaikum ome la i ketuhu li uhrižeku mine zulumati len nur. Allah je taj koji na vas salavat donosi a salavat gospodaru na vas jeste da vas izbavi iz tmina na svjetlo Muhammed a.s. je podučio kada ti doneseš salavat na poslanika s. S. u tom trenutku gospodar salavat na tebe doneseš a salavat na tebe jeste gospodarov to što te riješi tvoji, prvo ti riješi brige kad god upadnete u neku brigu imate neku teškoću istisnije vas u grudima tako vam je Allah samo nekoliko salavatat to sve odagna probajte u svojim životima Allah ti kroz salavate tvoje potrebe rešava. Proučiš par salavata, gospodar ti počalje stvorenje i riješiti tvoj problem. Allah ti grehe preko salavata prašta. Allah džošanut je lakšava da od opskrbe dođeš preko salavata. Zašto? Zato što ti dok salavat izgovaraš, tražiš od gospodara svi svetovi da, bl, da blagoslovi, najbolji, najdavraniji Allahov džošanut stvorenje. Zbog toga prva i najvažnija stvar za onoga ko želi da krene putem zučavanja hadisa i saznavanja nove stvari u vjeri jeste da zavoli poslanika sallallahu alajhi ve sellem. ima ljudi saznaju sadrže razno vjeri. No, mnogo hadisa znaju, mnogo informacija su saznali, mnogo ajeta znaju. Međutim koliko tu one emociju prema svemu tome što što u njegove uši uđe, to ne može da prijeđe dalje od njegovog grla da dođe do njegovog srca. Zašto? Zato što nije spoznao kako je lepo da se zavoli poslanik sallallahu alaihi salim koji namete informaciju i tu vjeru prenio i dostavio. Prije nego što pročitamo današnji hadis, to što smo uvičajali, fatihom i domom da se sjetimo imama Buhari. Znali lalajem fatihom. Došli smo do poglavlja koje se zove da burmen igtasala uryanen وحده fi al khulwati waman tasattara fatal Ako se neko kupa nag ili go u osami, a neko zastrije, u tom slučaju bolje je zastrijeti se. Često se ovaku i kroz riječi poslanika alejhiselatu ve selam i kroz i kroz naslove poglavlja i kroz naslove knjiga neke ulema, kroz malo stvari, kroz malo riječi kaže mnogo. Jođe vidite kaže ako se neko kupa na odnosno bez odljeđe, u osami a neko se zastrije u tom slučaju bolje je da se zastrije ovde nije rečeno nije rečeno, onaj, tri, tri tri tri su kratke rečenice odnosno kratki kratke sintagmete al odma se želi kađat dozvoljeno je da se insan kupa kada je u osami da bude bez odjeći al kaže bolje je da bude da bude zastrije Odnosno da makar nešto ima od sebe, ona na, makar na stidnim, stidnim mjestima. Jer tako nas poslanih s.a.v. uči. Posebno to treba razumjeti u kontekstu prijašnjeg načina kupanja njihovih mjesta na kojima se kupali, toga kako nije tehnologije odnosno kako nisu ta mjesta se kupali, tako bila unapređena da u insan uvijek strahova da neko može može da ga vidi. Znači kroz ovaj naslov pogleda vidimo dozvoljene da do insan kada se kupa, kada čini gusul, da bude i bez odjeće, ali da ima nešto odjeće na sred, to, to je pohvalno. Prvi dio hadisa kaže ovako: Wa qala ibn Hakim an abihi an jaddihi yani an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allahu e ahqqu an yastahya minhu minan nas. Subhanallah. Bas ibn Hakim prenosi od svog oca, ovaj od svog djeda, a on od vjerovjesnika sallallahu alayhi wa sallam da je rekao: Preč je stideti se Allaha nego ljudi. Poslanik sallallahu alayhi wa sallam je rekao: Preč je stideti se Allaha nego ljudi. Kad pogledamo u svoje stanje, kad pogledamo sve razmišljanja kad pogledamo u svoj svoju snagu imana za nas je vjerovatno činjenica da se mi više stidimo ljudi nego što se stidimo gospodara inse možda na taj stepen nikada neće doći ali što je vrlo bitno što gospodar od tebe traži da sve postaviš cilj gospodaru želim da mi da mi da bude mi ključna spoznaja prema tebi takva da, se, da te se stidim u svakom trenutku grijeho činiti možda nikada nećeš doći na taj nivo možda nikada takav nećeš biti ali ako imaš taj cilj u svom životu Zna ideja da će ti gospodaru lakšati, olakšati put ka samom. I danas razgovaram sa jednom ženom iz žemata, starija malo, Hanuma ima ćerku, ima unuku. I kaže ona, ja nešto pričam sa njom, kaže, kaže svaka majka, suva. Ovo me nešto potaklo na razmišljanje. I sad ona tako pazi tu svojoj unuku. i tako ona skače malo, neke pravio problema, ona se na, na nju malo izgalami, i naljuti se. Ja kažem reko što je malo, reko više ne i Srbijeti, malo smira, ako treba i Dovedi urijed kako Ma kaže, ne bi, ne bi, kaže, majka na, svoj, na svoje djeti, kaže, nana na svoje unuće, ne bi, kaže, digla tako ruku ili nešto previše teško radila, pa makar ako, ako, ako, ako treba da trpi. Kaže, a kaže, zdupanti, kaže, svaki roditelj, posebno majka, radije bi da se njemu nešto loše desi, nego da se njegovo djetstvo to desi. Znači, to priča majka meni, kada je tako mi Allaha voljela bi da se meni nešto desi, nego da se mojeg čjerki nešto desi. I onda meni naupadne... I to je sigurno tako, to je, to je 95% slučaja, jer tu je Allaho instinkt koju sadio u srca majki. Ima narodni izuzetak o kojima ne pričamo. A zamislite kolika je Allahova milost i ljubav prema nama, kad nas je posanijih sallallahu alaihi sallam obavijestio, da je on prema nama milostiviji nego što je majka prema tom svome djetetu. A majka bi sebe zlo da učini, a ne bi da njeno djetek ništa bude. Koliko onda nas gospodar voli, koliko nam gospodar počas se ukazuje, Upfant, tu, to šejtanova zamka jeste da nam uvijek nastoji prikriti da nam Allah se na dove odazvao, da nam Allah uvijek naše probleme rješava. Šejtan uvijek ubacuje misao pa ništa ti gospodarno odaziva se na tvoje pozive. Ništa ti ne daje. Ali znajte, razmišljajte to tome. Ima svako od nas iskušenja, ali uvijek su blagodati veće od iskušenja. Uvijek je stanje niya meta veće od stanja musibeta. Uvijek je kod tebe milion puta više blagodati od gospodara nego što imaš iskušenja. I kad god uđeš u tešku situaciju kad si to napadne, nemoj da odmah, nemoj da odmah ideš teškim riječima protiv gospodara. To treba da nam bude pouka. Da se stidimo Allah. Kako se stidi gospodara ka spoznaš koliko ti je dobro učinio. Treba danas nekonek ti da dne 100 maraka, možda ga dana ćeš gledat sa, sa poniženjem i se ga i naslat mu sve dobro učinit. Znam si kakav treba stid da bude prema gospodaru koji nam je dao sve što u životu imamo. To razmišljanje treba da bude prisutno u nama kad smo ovako posebno sami. Kada razmišljamo na koji način gospodaru, gospodaru da se približimo. دور سمودة ديستو سرم ديستي توثمك حديثة وكوهم سكاجي حدثنا إسحاقي بالنصر قال حدثنا عبد الرزاق Ana ma'mar an al-hamam ma ibn munabbih an abi hurayra kan an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala pričao nam ishak ibn nasser nemabdurrezak krenseć od mamera ma ova od hamame ibn munabbih a on od abi hurayra radijallahu anhu da je rekao vjeropisli sallallahu alayhi wa sallam kanat isra'il yagtasiluna awratan yanthuru ba'dahum ila ba'd kaze narod banu isra'ila israeličani kupahu se goli bez odjeće nagi, gledajući jedni u drugije a musa se kupaše uvijek sam Wakane Musa aliih selam od Teilu vahdehu u fekalu. nači oni se kupali bez odjeće jedni druge je sudgledali, a Musa se uvijek izvajoju i sam se kupal. juda oni jedni priki rek. Valllah ima jeneo Musa en jo Teile meana illa ennehu aderu Suhannova. Ka on tako namalaha, Musa izvegava da se kupa zajedno sanama samo z Bogtoga što je kilov. Samo z Bogtoga što je Kila oni predpostavljaju traže čoviku mahanu odma. I dalje su hadisovi kaže, fa zahaba maratan yagtasilu fa wadaa thobahu ala hajarin fa tharal bi thobih fa Musa fi ithrihi yaqulu thobiyya hajar. Jednog dana Musa alejhi selam je otišao da se okupa, a svoje haljine ostavio na jedan kamen, i taj je kamen iščezao za jedan zbog sa njegovim haljinama. Tada je Musa izašao i trčeći za kamenom govorio: Moje odijelo kamenu U smislu kao doziva kamen, kamenu on hoće da kaže moje odijelo kamenu حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى من باس من باس يودا كانوا تكوس ايليشاني بيدل موسى عليه السلام وقالوا الله انا موسى نيه لوش نيما فيزيتشكي Wa aqad thawbahu fattaqa bil hajri darban fa qala Buhuraira radhiyallahu anhu wallahi innahu lanadaba bil hajri sittatan aw sab'atan darban Musa zagrabio svoje haljine i počeo po kamenu tu'uth Ebu Huraira još kazao Allahami zaisa udarajući po kamenu ostalo 6 ili 7 ožiljaka na tom kamenu subhanallah kako zanimljivi hadisi u sahihu imama Buhari Insan da se za njem ne bavi, da ne čita ovako prelijepe stvari, ne bi vjerovao kako, su, kako, kako imamo veličanstvenu, veličanstvenu uputu preko poslanika sallallahu alaihi sallam. O čemu nas on se obavijestio? Iz ovoga hadisa, da me ne bi previše duljili, želim tri ključne poruke da da izvučemo. Prva stvar, ovaj kamen kada je odnio ovu odjeću od musale s ramo, to je bilo gospodara u davanju. Allah je dao, Allah je učinio to, gospodar je sve moguće. I kad čitate ovako nekim čudnim stvarima, čudesnim stvarima iz prošlosti koje su kjigama navodine, neka me uvijek na omu, inna Allahe ala kulli šehin kadir. Zaista je Allah kadar bilo koju stvar da učini. Allah svemož je sve bilo šta da učini. Kad pomisliš nešto tako, samo kako li to nešto moguće, neke ti stvari, nek ti samo naumpadne kako je moguće da svaki dan sunce izađe da ne zakasni, kako je moguće da svaku noć mjesec se pojavi da ne okasi da i da ne, na vrijeme nestani ne, ne sa neba. Kako je moguće ta smjena dana i noći? Kako su moguća ta godišnja doba? Te stvari su dokaz gospodarovi samoč. Jo ti stvari ma čovjek ne treba puno da polemši. Allah dao tako se desilo. Međutim ima razlog zašto se neke stvari dešavaju. Ima neki dubi dublji razlog. Zbog koji, zbog koji Allah došanu daje stvari da se dešavaju u tvom i mom životu. Možda je gospodar dao da ovaj kamen ode od Musa a.s. Kako bi Izraeličan Benu Israel vidio da Musa a.s. nema fizičku mahanu. I kako bi svoga poslanika u očima tog naroda rekao on u istinu nema mahani. Kako bi očitio ti pogrešnih pogrešni priča koje njegov narod, njegov narod imao tu. I znaj da dešavaju se u našem životu. Možda nešto ne želi čovjek da, da mu se desi. Međutim, Allah zna zašto to mora se desi. Koliko se puta u životu neka stvar dogodila. Nisi tio tako od ispani. Nakon nekog vremena vidiš što je za tebe dobro bilo. I nikada ne znate zašto se neke stvari dešavaju. To je, u Allahu je to nadležnosti. Kada je Yunus a.s. izbačen iz utrobe onej ribi, onoga kita. I on je bio on obalio onda. Onako u sabr, sabrgu naj bio umoran, stao govez odjeće. I iz, tako ga izbacila, taj kiz ga izbacio na obalu mora i on nako, nad njim bio vriježan i on je tikvi. I on kaže vidi malo od sebe tu dok je malo odmorio, došao, sad vidi neku djecu kako se igraju. I vidi samo jedno djete tamo udaljeno te djece kaže, on sjedi i ništa, i ništa ne radi. Malo bolje pogleda, vidi kaže dijete ima problem s očima slijepo i ne može kao slijepo da se igra sa ostalom djecom. I u unu, salaj selam, nakon puno milosti, sažali se. Kaže, gospodar, kaže, molim te vrati vi da ovom djetetu, ovom dječaku, da može i on da se s ostalom djecom igra. Da užijemo u igri. Kaže, gospodar, ispuni da u svoga, svoga poslanjika. Dijete u tom trenutku progleda i kaže, prva stvar koju djete vidjelo, kaže, kaže vidite, kaže, rajak tamo gole, kaže, kako leži. Ugleda poslanjika, iselama, mu i selama, kako tamo, kako tamo bezordi će laži. On taj za njega dovu putio. U smislu poruka Preda je jeste da Allah samo zna zašto nešto daje. Allah zna zašto ti je takvo stanje kako ti je dao koji je razlog, koji je razlog toga. Ova, ova prva poruka kad naiđeš na teško situaciju u svom životu, naiđeš na iskušenje. Evo i iskušenje. Zamislite da je on postao da ga da ga vidi njegov narod. to, to nije mala stvar. I za njega to bilo iskušenje. I kada dođeš u situaciju takvu, nešto, ce, nešto teško pada, upanti da je pravilo Allah Jelšanovu dao. I vjeru u tome da je gospodar, ako je to već u Kur'an, da će to istinu stvariti. Zaista je nakon poteškoće teškoće olakšanje. Ako je Allah rekao da je u Kur'an, će se sigurno desiti. Ako je Allah rekao kada zatvori jedna vrata, robu, Sigurno će druga vrata da ti otvori. Nemu da sumnjaš da će gospodarac ti vrata otvoriti. da sumnjaš da dok šiviš svoj život i kad vidiš da se jedna vrata zatvoriti, desice te taj problem. Izgubiš ovog, uradi desice, ovako ostaneš bez posla, padneš na ispit, nešto se desiti u tvom životu i misliš da su ti sva vrata zatvorena. Znaјe da ti gospodar u isto tom trenutku ako se na njega osloniš, na njega pomisliš, otvara druga vrata. I zamсите najljepša stvar jeste, živi sa tom spoznajom cili svoj život, donjaluk tako znajući da mu Allah nikada neće svoja vrata zatvorati. Zostavite za, on pre, odlazi s ovoga svijeta odlazi sa dunjaška a u tom trenutku zatvaraju mu se dunjaška vrata a on prečobom vidi osnažene džennetske vrata kako se otvaraju ima li šta za čovjeka za čovjeka koji je koji je na vjer koji je na dinu jedan čovjek je bio karuteško bolestan i imao je karu skoro neizlečivu bolest Jedan, je tumor koji je bio podmaklo i farazan. Ka ali nikada nije bio gospodara svjestan. Daleko od Allaha bio. I kaže, većina ljudi u tim iskušenjama, u Sibetima, zatraže od gospodara da ima lakša. Traže Bože pomoć. Kaže, on iskreno se pokaja i kaže, gospodar, kaže, dosad sam ti nepokoran bio, ali molim te, sačuvaj me u životu, Pa da ti kaže činim dobra djela dok budem, dok budem živ. I Allah dadne, Allah dadne da us, operacija uspije i da se on izliječi. Allah ga izliječi. Nakon toga on bude pokoran gospodaru. Vrati se i postane ustrajena Allahu ovjer. Nakon nekog vremena pita ga onaj doktor. Kaže kak se osjećaš sada? Kao pa kak se osjećaš sada nakon svega? Kaže ovaj čovjek. Kaže, tako mi je Allaha Kaže krivo mi je i žao mi je. Što mi se prije 20 godina nije desilo ovo iskušenje da se gospodaru vratim. Kad sam spoznao kako je lijepo njemu odambiti Ne zna insan zašto mu gospodar neka vrata U životu zatvara. Ne znaš i zašto ti gospodar nešto u životu oduzima Ali budi ubeđen da ti Allah nikada neće Neće nešto manje dati nego što zaslužiš nešto, nešto manje do nega što od njega tražiš Allah će sigurno svaku u dobu ispuniti Pa makar nakon nekog, nekog vremena Po pitanju iskušenja sam jedan kratki detalj Koji sam čuo šeha šaravija, rahmehullah Kad kaže kada zaude tešku situaciju sunnet da se prvo čitaj inna lillahi wa inna ilayhi rajiun misma allahu yallah se vraćamo je, koji je smisao toga šta sa tim želimo da kažemo tu su dva dva ključna značenja kad kažeš misma allah onaj kad ko ima neku vlast On je koji je vlasnik nečega. Pa ima neko vlasništvo. On šta god radi sa, to svoj, sa tim svojim vlasništvom. Sa to svojim imovinom. Šta god radi, on to radi u koriju iz te imovinu. Nikada neće vlasnik svoj imovinu uništit. Pri normalnom, pri zdravom razumu. iz zbog toga zna rob koji je, je svjesan da on Allahov Da je on Allahov vlasništvo. Allah to njemu daje. Allah mu to radi zato što mu dobro želi. Želi da ga popravi. Ne želi da ga upropasti. To je prva spoznaja koja ti do, pojačava jo lakšavate u tim situacijama. I druga stvar, mi ćemo s Allahu ratiti, budi svjestan, ja ću se strpiti, ja ću zahvaljivati Allahu, ja ću lako mud da uz Allahu u pomoć pređeram, a kada se gospodaru vratim, ja ću da vidim tragove svoje strpljivosti, ja ću da vidim tragove svoje zahvalnosti, ja ću da vidim tragove svoje odanosti i povjerenja u svoga gospodara. Novak, Na kao naši razumijevamo u pitanje iskušenja i teški situacije koji su nepredviđene i dođu naše naše život. Dakle, znači prva poruka, znaj da Allah zna zašto ti neke stvari u životu život daje. Druga stvar, Ima stvari koje ne treba pričati. Ovdje nas, Benu, Israili, Israilićan, područavaju konkretno kako ne treba Israilićan se ponašati. Zašto danas većinu ljudi zanima životi drugih Israana, a ne zanima ih kada njima neko nešto kaže, ali odnosno njih sami ne zanimaju njihovi lični, lični životi. Katsupitali mama Šafiju kak si kad je došao na tako visok stepen? kak si postao tako Allahov svestan? On je njemu odgovorio kaže: "Svatio sam kritske ljude ozbiljno. Danas niko ne shvata ozbiljno kad sve rekog nešto za Mahanu ka nađe ili kad ti nešto posavetuje. A zato najozbiljnije pričamo o problemima drugih ljudi. Najozbiljnije pričamo o tome kako drugi imaju nešto ovako ili onako, postavljamo pitanja, razgovaramo, ulazimo u tuđe u tuđe živote. Jedna vrlo bitna stvar, ako je Allah taj koji pokriva mahane ljudi, ako Allah koji pokriva mahane grijeh ljudi, zašto mi na budemo nikoj Zašto mi da budem poputovi koji su nasli da saznaju je l kilav nije l kilav? Zašto se sam pupa? Pa njegova stvar, pusti ga nek radi, nek radi kako želi, kad mu je dozvoljeno tako radi. Ne treba puno insan da svoje da svoje srce zamara problema drugih. Zašto gospodar kaže wa kulluhum atīhi yawm al-qiyamati fardah. Svi će pred gospodara sami doći. Sami ćeš pred Allaha stati. Tad ti neće bit, bit bitno je l komšija ovako jeo ili komšija onako jeo. Je l sveovi uzeli su oni uzeli, je l ova bila za ovog ili ona za onog. Neće ti to bit bitno bit bitno samo tvoje stanje kakvog si, kakvog si srca pred Allaha došao najljepši primjer koji nam opisuje Allahu Đelšanu milost i kako On pokriva grijehe svojih svoji stvorenja i kako mi treba se naučimo kroz to Allaho davanje tu njegovu karakteristiku je svetar jeste po mene primjer također veda za Musa alai selama i zbog toga osjećam se dužin da to ukratko ispričam Musa alai selam trazi Oti gospodara, gospodare, daj nam kišu, suša nas i zahvalila velika propaćina svi usjevi. Kaže gospodar, ovo Musa u tome narodu ima čovjek koji je 40 godina neposlušan. Zbog njega ne želim da dadnem svim ostalima kišu. Kaže Musa dođe kod svog naroda, kaže, narode moj, među vama ima grešnik 40 godina Allahu nepokoran. Nek ode od nas i nek se pokaje kako bi nam dala kišu davu. U tom trenutku Allah Režanu daje kišu. A međuvremeno se desilo šta? Čovjek je spoznao, gospodaru, ja sam taj koji se 40 godina nepokoran. Molite gospodaru, sačuvaj sada da ljudi ne saznaju moje sramote. Ja ti obećam da ću se iskreno vratiti a tebi biti pokoran. I Allah daje, kiša počne da pada. Pita Musa gospodaru. Pa kiša počela da pada, ovaj čovjek niti se javio niti je izašao od nas. Kaže o Musa, taj čovjek se meni iskreno pokajao. Iskreno se vratio. Pa kaže Musa, pita gospodaru, reci mi ko je taj čovjek? Subhano. I ovaj sada gospodaru odgovor je najbolji primjer. A eto, u kojem Allah kaže Allah prašta grije. Allah prašta grije. Ali pun je ljubav Allah je pun ljubav za robove svoje. Kada je ovo Musa, ja ga štitio, pokrivao i čuvao 40 godina dok mi je nepokoran bio. Zar misliš da ću da ga odskrijem sada kada mi je pokoran i odan postao? Ovaj e, gospodar o pokrivanju naših mahana i grijeha. Neka bude čovjeku najveći motiv da ne raspravlja o grijezima i mahanama drugih ljudi. Neka ga ne zanima kao što izraeliča ne zanimalo. Je li kilav, nije kilav. To su stvari koje te te neće pomoći da porodiš sačun pre gospodarnosti i setova. I treća ključna poruka, draga braćo, općenito iz ovoga svega vidimo o ahlaq, o ponašanju, o razmišljanju ovoga Ben Oli Stragila. ponašanje je nešto što je najvažnija stvar koju treba čovjek u životu da se fokusira. Isključog razloga koji ću vam sad ukrat par rečenica pokušati objasniti. Imate šejtanski eden, imate poslanički eden. Šejtansko znanje i poslanničko znanje. Šejtanski eden I šećansko znanje jeste kad čovjek kaže ja sam bolji od njega. Ja sam bolji od tebe. Kad čovjek se oholi uzdiže i za drugi stvorenja. Poslanički edelj i poslaničko znanje jeste svako znanje, svaka nova informacija spoznaja koja kod čovjeka povećava milost, povećava strahopoštovanje, pogobojaznost, povećava poniznost kod čovjeka. Tu je to. I čovjek U svom životu može da radi, imate te'alumu i temesuk, te'alumu da učini nove informacije, saznaš neki hadis, neku novu fetvu, neko novo mišljenje, naučiš nešto o svojoj vjeri. A temesuk jeste da uč, počneš više da se predržavaš konkretnih dijela, Više se držiš namaza, više učiš Kur'an, više postiš i sve ostalo. Dakle, znači, ukoliko se kod čovjeka uspostavite 'alumu i temesuk da saznaje o svojoj vjeri informacije i novostiči, i još pretoči to sve u djelo, on je krenuo putem da čini, čini da koja od njega traži. Međutim, pokazatelj da li je bio iskren Da li je bio iskren u tom svome sticanu znanja i u tim svojim dijelima jeste ukoliko to nađe traga u njegovom ahlaku, njegovom ponašanju. Ulema kaže da ukoliko se da, da nedostaje iskrenosti u tim svim dijelima Ne, ukoliko se ne nađe, traga u čovjekovom ponašanju. Ili što je još gori, ukoliko se suprotno nađe. Što god više čovjek nauči, više se oholi. Što god više radi dobri dijela, više bude obražen, više bude namršten, više bude težak za, druge, za druga stvarenja. Što god više ona, krene, krene putem jačanje mana, više ponižava oni koji su slabi od njega. To je to je šaitanski To je šaitanska loka. Poslaničko znanje, Poslanički eden, ono što mi treba da u svojim životima nastojimo da izgradimo jeste da što više znanja imamo, budemo što ponizniji i što što više Allahu došanu svjesni. Zbog toga na nama je zadatak, na nama je obaveza da vidimo koliko smo mi daleko ili blizu od ove iskrenosti. Ukoliko sve stvari koje radimo, sve i vadete, sve znanje koje stičemo, nema traga u našem ponašanju, nema traga u našem odnosu prema drugima. Vrlo je upitno kakva iskrenost u tim djelima bila. To je ključna forka hadisa, iz ove cijele priče koje želimo ovdje da, da pričamo. Sada će čovjek, kakav, kakav je odnos iz Saneu, Allah te počastio, Allah te počastio da si redovana ali hadisa, Allah te počastio da nosiš hijab, Allah te počastio da klanjaš namaz, Allah te počastio da si njega svjestan, kakav je tvoj odnos pre monima koji nisu na tom putu, koji su na putu da zablude, koji su na putu, na putu grijeha, koji su na putu koji je daleko od gospodara, koji su na šetanskom putu. Iza ćeš odavde sada, I sada vidjet ćeš mnogo ljudi koji su na zavrdu. Mnogo ljudi koji Allah nisu svjesni. Ognuče se na jeznam. Ognuče se na selam. Ognuče se na svaki lijep poziv kojim uputiš. Kako sada si s tim ljudima da postupiš? Oće li to biti postupanje sa milošću i sa dobom? prođeš pored njega pa vidiš da je u žalaletu vidiš da je u zabludi vidiš da mu je srce mrtvo ne osjećal je potskoj ti osjetiš hoćeš se greš Gospodara kao što si mene uputio kao što si mene počastio da spozna kakva je slast u u, u u tvoj u dini islam u puti počasti inđi da budu na tom da budu na to na tvoj strani da budu od onih koji, s kojima si ti zadovoljan lijepo i se nasmiješ i prođeš pored njih i ćeš zabdješ od toga ako ima šejtan sjedet pa izađe odavde pa misli nešto sada naučio pa klanu jaci u džematu odavde, i onda počne počne da govori porođe pore nekoga kako čini grijeh, au zobilah im ne šejtan gadin, da la, sačuvao da i šejtana koji su na zavladi. To isto nije je znanje. Kakak će tvoj ahlak da bude, odnosno kako tak začeš da li je tvoje znanje i da li su da li je tvoj valjat kod gospodara, ko bude ispravan, iskren, kada vidiš kako, kako je djelovalo na tvoje ponašanje. Jedan učenik istim što završio bio mlad, jedan učenik tragao za znanjem. I želio da se posveti traženju znanja. Međutim dolazi u dilemu I u nego otuženi su bile dvije halke. Dva su šeha držala halke i kaže, "Ovi govore mi smo Kurani, sunnetovi govore mi smo Kurani, sunnet." Kaže, "Kome sad da odim? Na koju stranu da se priklonim? Ka komu da, da se okrenim? Na koju akar halku da posješim?" Kaže, "Odi kod jednog svog čestitoga, baba, starijeg čovjek koji je bio čestit." Pita ga, "Daj mi, molim te, savjet." Da reci mi, kako da postupim ovoj svojoj situaciji. Da mi je da nešto učinim, da naučim, al ne znam koju halku da krenem, jer to tu su pa mora sad odluči za jedno. Kaže njemu, "Aj, ovaj, čestit ah, baba." kaže hajde ti sa mnom zajedno vidimo nobićemo halk otić samo bude uzmene vidi šta će da ja rast pa ćemo na kraj da odlučimo koji ćeš halk koboda vidiš kaže odu oni zajedno prvu halku i ovaj stari taj koji ga je došao sa tim mladim učenikom, kad je on stani ovako šeik drži predavanje svi su dole na podu sjedi on kaže uđe i kada je ušao stoji samo ovako i sada šeik usmeta i kaže njemu šeik kaže sjedi kaže ovaj kaže ne kaže da sjedni kaže zašto kaže neć da sjedneš ga šeik kaže imam kaže nešto protiv tebe kaže njemu vaši kaže imam neka ne diram stvari protiv tebe kaže izlažeš ajta odavde i kaže on ovaj mladi učenik ga uhvati za za ruka kaže hamu kaže odavde što priđe na sebe kaže da je genetični i odvane odatle kaže odu nakon toga na drugu halku, na drugom mjestu gdje se pričalo o islamu kaže odu tamo i sad isti test ovaj ponavlja ponavlja stari da da vaje mlađi vidi i kaže opet stani tu pred, pred taj cijeli skup pred tu cijelu halku stani pred njega i kaže njega šejh hoće kaže molim te kari hoće hoće budeš stana tu Subhanom. Kaže, vidite razpona, rekao kad je sjedio, nakon naredio, ovaj ga sa Edebom pita, kaže, hoćeš da kaže sjest i da budeš tu u sanom. Kaže, ovaj, kaže, neću da sjednim. Pita ga, šejih, kaže, zašto? Kaže, neću da sjedniješ. Kaže, imam nešto, kaže, protiv tebe. Šejih, kaže, obori svoj pogled i poč, pusti suzu i svoji oči i kaže inna lillahi ve inelayhi radun. Mis'allahu, Allah se vraća, kaže: "Gospodar, gospodar, tebe molim da mi grijehe moje oprosti", kaže. "Gospodar, pokrij sramote moje, gospodar, nemoj da dopustiš da sve moje ostale mane sazna", kaže. Kada bi saznalo sve moje ostale grijehe, sve moje ostale mane, "Šta bi tek onda mislio", kaže omen. Sve ovako sam sa sobom ti dove uči I u tom trenutku se taj stari, ta česti instaan okrene prema to svom mladom avabu, tom mladom učeniku i kaže i kaže: "Ko hoće šaliki sada da prisustvuješ?" i naravno ne znao koji će odgovor za izabere. Kad god dođete u situaciju, ne znate koga da poslušate, ne znate za kojim putem da krenete. Samo pogledajte u ahlak. Samo pogledajte u ponašanje. Tu je sve, tu gdje, gdje je upotpunjen ahlak, upotpunjena je vjera, gdje je upotpunjen ahlak, upotpunjeno je znanje. Nema nema vjere bez ahlaka. Nema nema božnosti bez ahlaka. Na kraj kraj nema znanja bez ahlaka. Jer svako znanje koje ne poprati ponašanje, primijenjeno tu, to, to nije znanje, to je neznanje. To je znam ni koji će biti čovjek kada svedoči na suđenjem danu. Zbog toga neka ključna stvar život bude Ra razmišljanje na stvaranje. da nije rečeno da će ova vrsta smana i ona vrsta smana ući u džennet, već je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Oni koji budu bili bogobojazni, koji budu imali lijepahla, to će biti najveći razlog ulaska, ulaska u ulaska džennet." Suštinu stvari treba ostvariti, ne da se bavimo imenima, ne da se bavimo stvarima sitnica o čemu se bavilo, već da pokušavamo da razmišljemo o tim suštinskim koji su u životu bitni. Ono koliko koliko tvoji vadi čine tvoj ahlak. Znajde toliko taj bale tiske prema Allahu bio. I onim koliko tvoj, tvoj ibadet tebe ne mijenja. Znaj da taj ibadet postaje samo postaje samo forma. Gospodara molimo da nas počasi, da ne budemo doni koji su formalisti u našoj veri. da ne budemo doni koji ne popravljaju svoje ponašanje. Znate da je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ja garantujem kuću najveće dijelu dženeta za onoga ko popravi svoje ponašanje. Ključni najveći cilj u svom životu treba da bude samo želim da popravim svoje ponašanje. Samo samo želim da da svoj odnos prema drugima, a to uču rat kassallahu alejhi ve sellem kroz slijedanje njegovog sunneta kroz razmišljanje Allahu dželalšanu surejima i kroz kroz pokornost Allahu gospodaru svijeta gospodaru molim da nas počne s ove stvari do ove stvari razumijemo sada ćemo kuboda proučimo do evo uzbrdamo ne šejtan radžin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulillahi muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn allahumma robbena رب الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا ولا نتغفر لنا فهل نرحمنا ليكون من الخاسرين اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه